Vůz duněl a skřípal ulicemi. Na sedadle vedle něj zavládlo odmítavé ticho, za to ve voze za jeho zády se ozýval tichý, naléhavý šepot. Pak zachytil hlas růženy dlaňové, který syknul o něco hlasitěji. Neudělá to! Vsadím se, o co chcete! Po několika vteřinách se ozval mužský hlas o něco méně srozumitelný, protože se v něm ozýval alkohol a sípot, při němž by slabším povahám mohli povolit svěrače. Hej, seržante, my si, teda, myslíme, jestli by stačilo pět, teda, to láču. Ne, já se nic takového nemyslím, odpověděl Elánius a neodvrátil přitom oči od mokrého dláždění. Další horečnatý šepot a pak tentýž hlas. Mám tady moc pěknej, zlatý prstýnek. No, to rád slyším. Každý by měl mít něco pěkného. Elániova ruka se zvedla ke kapse pro jeho stříbrné pouzdro na doutníky a na okamžik pocítil větší vztek než zoufalství a pak ještě větší smutek než vztek. Ta tam je budoucnost. Ale byla. Musela být. On se ji pamatoval. Jenže teď existovala jen jako vzpomínka, křehká jako odraz na mídlové bublině a mohla by stejně jako ta bublina prasknout a zmizet docela. Ehem, mohl bych vám možná přidat ještě. Jestli se mě pokusíte ještě jednou podplatit, pane, sdělil hlasu Elánius, když vůz zahnul do ulice kotevního řetězu, já osobně vám uštědřím výprask, to vám slibuju. Možná by se našel nějaký jiný, začala růžena Dlaňová, když se před nimi objevila světla strážnice v ulici Kotevního řetězu. Nejsme tady zvyklí na handrkování, jako kdyby šlo o nějakou dvoupencevou buchtu, zavrčel Elánius a slyšel, jak zalapala podechu. A teď všichni sklapněte. Přitáhl Marilyn se, skočil z vozu a z podsedadla vytáhl psací podložku z papíry. Máme jich tady sedm, ohlásil strážnému, který se líně opíral o dveře. No, ušklíbil se muž. Otevři a ženě, ať se na ně podíváme. Hned odpověděl Elánios a zalistoval papíry. Žádný problém. Podal policistovi podložku. Jen mi to tady podepiš. Muž uskočil jako uštknutý. Co to má znamenat, podepiš? Prostě je vyžeň ven! Podepiš, odpověděl Elánius s kamenou tváří. Tak zní předpis. Vězňové předávaní z jedné vazby do druhé se předávají oproti podpisu. Kdybych si nenechal podepsat papíry, mohlo by mě to stát místo. To tvý místo nestaví ani za kočičí drek. Ucedil muž mezi zuby a vzal do ruky podložku. Chvilku na ně nechápavě zíral a Elánius mu přistrčil tušku. Kdyby spotřeboval poradit s těžšími písmeny, tak řekni a nestiď se. Muž s funěním a tichou kletbou něco naškrabal na papír a vrátil tabulku Elániovi. Tak a teď otevři, prosím. No, samozřejmě přikýl Elánius a podíval se na papír. Jenže teď bych ještě rád viděl nějaký průkaz totožnosti, když dovolíš. Cože? Já za to nemůžu, pochop. Ale až se vrátím k nám na strážnici a ukážu našemu kapitánovi tenhle papír, tak mi jistě řekne, eh, hm, kýlo, jak jste věděl, že je to opravdu tenhle Jindřich Morče. A byl bych v pr prekérní situaci, možná docela perplex. – Hele, my tady žádný vězně nepodpisujem. – My ano, Jindřichu. Žádný podpis, žádný vězňové. – A ty nám snad zabráníš tam, aby jsme si je vzali, jo? Utrhl se Jindřich morče a popošel o několik kroků předu. Dotkni se těch dveří a já? – Co? Usekneš mi ji? – Já tě zatknu. Maření úředního výkonu bude pro začátek stačit, ale myslím, že u nás na strážnici by nás jistě napadlo ještě něco dalšího. Zatknout? Mně? Jsem poda? přesně takové jako ty. Špatně, zase se pleteš. Tak, co pak se tady děje? Ozval se nový hlas. Ve světle pochodně se objevila malá drobná postava. Jindřich Morče o krok ustoupil a zaujal více méně uctivý postoj. Důstelník nám nechce přidat pravenilce, které policisté zatkli po policejní hodině, pane. A tohle je ten důstelník? Řekla postava a popošla k Elániovi zvláštní nevyrovnanou chůzi, jako by měla mílně zarezlé klouby. Ano, pane. Elánius zjistil, že ho zkoumá chladný a neotebřeně nepřátelský bledý muž s nevyzpytatelnýma očima domácí krysy. Ale zapředl muž, otevřel malou plechovou krabičku a vzal si zelenou mátovou pilulku proti kašli. Nejste vy náhodou kýla? Už jsem o vás slyšel. Muževa řeč byla stejně zvláštní jako jeho krok. Některá slova se mu mírně slévala, jinde dělal mezery na nepatřičných místech. Vidím, že se k vám věci donesly rychle, pane. U nás se všeobecně zdraví salutováním, seržante. Nevidím nic, čemu bych měl salutovat, pane. Správně. Správně. Samozřejmě. Vy jste tady nový. Jenže víte, my jsme speciálové, často se vyskytuje nutnost obléci obyčejné šaty. Jako třeba gumové zástěry, pokud si to dobře vybavuju, pomyslel si Elánius. Nahlas řekl, rozumím, pane. To byla dobrá fráze. Mohla znamenat tucet různých věcí nebo taky vůbec nic. Bylo to jen vyplnění času, než bude kapitán mluvit dál. Jmenuji se kapitán Windeys, představil se mužík. Mruk, Windeys, jestli vám to jméno připadá k smíchu, zasmějte se hned a vyrovnejte se s tím. A teď můžete zasalutovat. Elánius zasalutoval. Vindejsovi koutky se na kratičký okamžik skroutily vzhůru. Vy jste poprvé na hlice s Antonem, seržante? Pane, a jste tady tak brzo. A navíc s plným bozem. Neměli bychom se podívat na vaše cestující? Nahlédl mezi kovové pásy. Aha, no jistě. Dobrý večer, slečna Dlaňová. A s kolegyní předpokládám. Já jsem krajkářka. A pár společenských typů, jak vidím. Dobrá, dobrá. Ti vaši pochůzkáři opravdu nejsou víc než obyčejní toláci. Vždyť oni vážně procházeli ulicemi. Jak oni milují ty svoje žertičky, seržante. Vindej položil ruku na kliku u zadních dveří vozu a pak se ozval zvláštní tichoučký zvuk který však v panujícím tichu zněl jako zahřmění. Byl to zvuk meče, který se velmi pomalu vysouvá z pochvy. Windejs na okamžik znehybněl jako socha a pak si elegantním pohybem vhodil do úst další pastylku. Aha, myslím, že tenhle malý háček by mohl být odstraněn. Co říkáte, seržante? Nechceme si přece tropit šprýmy ze zákona. Odveste si je. Odveste je pryč. Rozumím, pane. Ale prosím, seržante, Jen malý okamžik, seržante. Prosím vás o trošku schovývavosti. Mám takového koníčka. Pane... Vindejs sáhl do kapsy svého převlečníku, který mu sahal skoro k zemi a vytáhl velkou kovovou měrku podobnou rozvíracímu klepetu. Když je pak kapitán rozevřel, Elánius poněkud poplašeně zamrkal, ale Vindejs mu jen začal měřit hlavu. Šíře hlavy, šíře nosu ukořené, délku a vzdálenost obočí. Nakonec mu na jedno ucho přitiskl kovové měřítko. Celou tu dobu si tiše mumlal sám pro sebe. Pak s cvaknutím zavřel měrku a vsunul je zpět do kapsy. Musím vám poblahopřát, seržante, k tomu, jak překonáváte své vrozené postižení. Víte, že máte oči masového vraha. Já se nikdy nemýlím, ne v těchto věcech. Ne, pane, to jsem nevěděl. Bohužel nemohu oči přivírat, ale co kdybychom se to i tak pokusili utajit? Na Vindejsově tváři se neobjevil ani náznak úsměvu. No ale jsem si jistý, že až se trochu zaběhnete, budete tuhle s desátníkem morčetem vycházet jako dům v ohni. Jako dům v ohni, pane. Rozumím. No, Nenechte se ode mě zdržovat, seržante Kilo. Elánius zasalutoval. Vindej mu kývil na pozdrav jediným pohybem, jako kdyby stál na obrtlíku, se otočil a kráčel ke strážnici. Nebo spíš sebou trhal k vrátnici, pomyslel si Elánius. Ten muž se pohyboval stejným způsobem, jakým mluvil podivnou směsicí rychlostí. Vypadalo to, jako by byl poháněn pery. Když pohnul rukou, prvních pár centimetrů ruka proletěla jako blesk a pak začala zpomalovat, až se dotkla toho, co bylo plánováno jako její cíl. I věty z něj vylétávaly ve slepených vítriscích a s nepatřičnými pomlkami. Ten člověk neměl žádný rytmus. Elánius ignoroval zuřícího desátníka a vylezl zpět na kozlí k vozu. Tak obraťte vů, svobodníku. Dobrou noc, Jindřichu. Sam počkal až škola zadunila na hrbolatém dláždění a teprve pak se s rozšířenýma očima obrátil k Elániovi. Vy byste na něj byl ten meč vytáhl, že ano? Udělal byste to, seržante, že byste to udělal? Dívejte se raději na cestu svobodníku. Ale to byl sám kapitán Windejs. A když jste požádal toho muže, aby dokázal, že je skutečně Jindřich Morče, myslel jsem, že se že puknu. Vy jste věděl, že nám ty papíry nepodepíšou. Že jste to věděl, seržante? Protože kdyby existoval kus papíru, který by potvrzoval, že někoho převzali, pak by bylo jednoduché, kdyby toho dotyčného někdo hledal zjistit – jen říďte pořádně ten vůz svobodníku. Ten hochnil samozřejmě pravdu. Z nějakého důvodu nepojmenovatelní papíry současně milovali i se jich obávali. Každopádně jich produkovali neobyčejné množství. Zapisovali všechno. Zároveň však byli velmi neradi, když se ocitli v papírech někoho jiného. To jim dělalo starosti. Nemůžu ani uvěřit tomu, že nám to prošlo, seržanté. Ono nám to nejspíše neprošlo, pomyslel si Elánius. Jenže Vindejs směl v téhle chvíli jiné starosti. Právě teď neměl čas starat se o nějakého velkého, hloupého seržanta. Obrátil se a zabušil na kovové pláty. Omlouvám se vám, dámy a pánové, ale jak se zdá, tak nepojmenovatelní dnes v noci nepracují. Zdá se, že ten váš výslech budeme muset provést my sami. Nemáme s tím moc velké zkušenosti, takže doufám, že to neprovedeme špatně. Teď mě dobře poslouchejte. Je mezi vámi nějaký spiklenec, který by měl ve vážném úmyslu svrhnout městskou vládu? Znitra vozu k němu doléhalo jen omráčené ticho. No tak, slyšeli jste? Nemáme na to celou noc. Má někdo v úmyslu svrhnout násilím lorda sebevraždu? No, samozřejmě, že ne, ozval se hlas slečny dlaňové. Nebo za pomoci krajek? Já to slyšela. Nikdo? To je ale ostuda. Dobrá, to mě stačí. Svobodníku, co vám? No, tedy... Hm, mě také, seržanté. V tom případě vás postupně vysadíme na cestě domů a můj okouzlující pomocník, svobodník Alanius, vybere od každého z vás hm, půl tolaru jako cestovní výdaje a na zaplacenou sumu dostanete doklad. Děkujeme vám, že jste s námi cestovali a doufám, že ve svých budoucích plánech na porušování policejní hodiny vezmete v potaz policejní vůz. Elánius slyšel šokovaný šepot za svými zády. V těchto dnech nikdo nečekal, že by věci mohly fungovat zrovna takhle. Seržante, ozval se svobodník Elánius. No, vážně, Máte oko masového vraha? No, musel bych prohledat kapsy nedělního oblaku, ale asi ano. He, he, he, Sam chvilku mlčel a pak promluvil znovu, protože ho očividně napadlo něco nového. Nezlobte se, seržanté, ale co je to? Co pak, mladíku? Dvoupencová buchta, seržanté. Je to taková laciná, kinutá buchta s marmeládou, chlapče. Co pak tvoje máma něco takového nepeče? Peče, seržante. Seržante, co pak, mladíku? Já mám pořád dojem, že to musí znamenat ještě něco jiného, seržante. Něco z prostého. Celý život je jen jediná velká škola svobodníků. Za deset minut zaparkovali s vozem na dvoře a Elanius věděl, že v téhle chvíli se o něm šíří nové zvěsti. Mladý sam už šeptal novinky do uší poddůstelníkům na místech, kde vysazovali pasažéry vozu a nikdo neumí šířit nové zprávy jako policista. Policisté neměli nepojmenovatelné rádi. Jako všichni malí hříšníci i policisté byli pyšní na to, že jsou určité hlubiny, do kterých se oni nikdy neponoří. Člověk musel vědět, že existuje něco, co je ještě níže než on, i kdyby to byly jen bahení červy. Růžena dlaňová zastrčila zevnitř závory na dveřích svého bytu, opřela se o ně zády, a podívala se na Sandru. Co je ten chlap zač? Nadhodila Sandra a odhodila košík na stůl. Uvnitř něco zazvonilo. Je snad na naší straně? Slyšela si je, vyštěkla důžena. Už žádné úplatky. Nejdřív nás odveze k Windejsovým prasákům a pak jim nás odmítne vydat. Zabila bych ho. To já ho zachránila ze škarpy, přinutila se mechorosta, aby ho zalátal a on si najednou vymyslí takové pitomé hrádky. Jo, co je to ta dvoupencová buchta? Zajímala se Sandra živě. Slečna Dlaňová se zarazila. Měla Sandru docela ráda, vycházela s ní a její příspěvek na nájemné taky nebyl zanedbatelný, ale občas se vyskytly chvíle, kdy přemýšlela, jestli má za A se Sandrou promluvit a poučit nebo za B, zda si z ní Sandra tak trochu nestřílí. Měla podezření, že se jedná spíše o ten druhý případ, protože Sandra většinou vydělávala víc peněz než ona. Začínalo jí to být poněkud trapné. Je to takový v vdolek s marmeládou a teď bys měla raději jít a schovat, Někdo zabušil na dveře za jejími zády. Ukázala Sandře, ať se přesune za korálkový závěs, pak se trochu sebrala a pootevřela maličko dveře. V předsínce stál maličký, zcvrklý stařík. Všechno na něm zcela beznadějně tíhlo k zemi. Převislý šedý knír mohl klidně patřit mroži nebo malému knírači, který dostal opravdu velmi smutné zprávy. Ramena mu neduživě vysela. Zdálo se, že dokonce i větší část jeho obličeje už dávno vzdala boji se zemskou tíží. V ruce svíral čapku a nervózně s ní otáčel. Prosím, nadhodila nejistě růžina. tam na té cedulce je psáno švadlena a víte, mě zemřela žena... Tak jsem si myslel jedno s druhým, že víte, já nejsem zvyklý dělat si tyhle věci sám. A obdařil růžinu pohledem přetékajícím bezmocnými rozpaky. Růžina sklopila pohled k pytli u jeho nohou a zvedla ho. Byl plný velmi čistých, ale také velmi obnošených ponožek. Každá z nich měla díru na patě nebo na špičce, většina z nich na obou místech. Sandro, myslím, že tenhle pán přišel za tebou. Bylo tak časné ráno, že pozdě v noci ještě úplně neskončilo. V ulicích vysela bílá mlha a srážela se v podobě lesklých perel na košili staršího seržanta Elánia, který se právě chystal porušit zákon. Když jste se postavili na střechu záchodku za strážnicí a jednou rukou jste se zachytili o žlabu, otevřelo se jedno z horních oken samo od sebe, pokud jste do něj udeřili plochou dlaní, ovšem za předpokladu, že jste věděli přesně, do kterého místa uhodit. To byla velmi užitečná informace a Elánius přemýšlel, zda se o ní má podělit s mladým samem. Každý slušný policajt by měl vědět, jak se vloupat na své vlastní pracoviště. Tilda už před nějakou dobou odkulhal domů, ale přesto Elánius rychle přelétl pohledem jeho kancelář a ke svému potěšení zjistil, že tam skutečně nevidí to, co doufal, že tam neuvidí. Dole zatím několik svědomitějších policistů zpívalo, aby vyplnili dobu zbývající do konce směny. Čekal ve stínech, než se dveře naposled s bouchnutím zavřely, a několik minut bylo dole naprosté ticho. Žádné kroky. Pak opatrně sestoupil dolů a vešel do místnosti se skřínkami, skříněmi a zásuvkami. Dostal samozřejmě klíč od jedné ze skříněk, ale i tak naolejoval panty skřínky z malé lahvičky, kterou si přinesl sebou, než dvířka otevřel. Zatím si nic do skřínky neodložil, dokonce ji ani neotevřel a přesto, hle, na dně skřínky ležel pomačkaný pytel. Pozvedl jej výborně mládenci. Uvnitř byl stříbrný kalamář kapitána Tildy. Elánius vstal, rozhlédl se po skřínkách s jejich prastarými vyřezávanými iniciálami. Málo která dvířka byla nepoškozena nebo bezestop po nožích. Vytáhl z kapsy malý hedvábný balíček, který si předtím našel ve skříně, kde byly uloženy předměty doličné. Teď ho rozvinul a v našedlém světle se zableskly paklíče všech tvarů a velikostí. Elánius byl z háčky a planžetami skutečný génius, ale levné a otlučené dveřní zámky pro něj nebyly žádná výzva. Byla to skutečně jen otázka výběru. Pak se vracel mlhou domů. Téměř se zděsil, když si uvědomil, že se zase cítí skvěle. Byla to zrada na sibile a budoucí hlídce, dokonce i na jeho milosti Siru Samuelu Elánejovi, který se musel zabývat politikou vzdálených zemí, prostředky, jak získat dohlídky další muže a dokonce i tím, jak vytáhnout na břeh ten zatracený člun, který poříční oddíl neustále potápěl. A, což je samozřejmé, chtěl se vrátit zpátky či dopředu, tam na druhou stranu, nebo odkud už se sem dostal. Opravdu si to přál. Chtěl se tak moc vrátit domů, že to cítil až v ústech. Jenže zatím to nešlo. Zatím byl tady a, jak říkal doktor Mechorost, dělal svou práci. A jeho práce zahrnovala přežití na ulicích ve velké hře surových Bestií, a že o téhle hře věděl Elánius všechno, to si pište. A bylo v tom napětí. Ukrývalo se v tom zvíře. A tak šel pohroužen v myšlenky, když na něj ti muži vyskočili z ústí temné uličky. První dostal kopanec do žaludku, protože je nikdy nebojuje fér. Elánius ustoupil stranou a chytil druhého. Cítil, jak mu po plátu sklouzl nůž. V zápětí pruce sklonil hlavu a současně si přitáhl muže ke své helmici. Lupič se tiše složil do úhledné hromádky vedle chodníku. Pak se Elánius znovu obrátil k prvnímu muži, který byl ohnut v pase a sípavě lapal po dechu, nicméně pořád ještě nepustil svůj nůž, kterým před sebou mával jako nějakým talismanem. Špička zbraně ve vzduchu opisovala nepravidelné osmičky. Zahoď to, zasečil Elánius. druhé to říkat nebudu. Povzdechl si a ze zadní kapsy vytáhl jakýsi předmět. Ta věc byla černá, ke konci se zužovala a byla vyrobena z pevné kůže vyplněné olověnými kuličkami. V nové hlídce je zakázal, ale věděl, že někteří důstojníci i poddůstojníci si je pak rychle pořídili a pokud byli jen trochu soudní, dělal Elánius, že o ničem neví. Občas nastaly okolnosti, kdy bylo třeba konflikt ukončit rychle a existovaly mnohem horší způsoby. Udeřil muže zabijákem přes předloktí, i když si dával pozor, aby to nebylo příliš silně. Ozvalo se zakvílení a nůž zazvonil na dlažbě. Tebe z toho nechám vyspat, prohlásil Elánius. Ale ty, Jindřichu, ty musíš k doktorovi. Deš dobrovolně nebo... O několik minut později otevřel doktor Mechorost své zadní dveře a Elánius s nehybným tělem na rameni se kolem něj protlačil dovnitř. Ošetříte každého, je to tak? Podíval se na doktora Elánius. V rámci daných možností ano, ale... Tohle je jeden z nepojmenovatelných. Pokusil se mě zabít, potřeboval by nějaké léky. Ale proč je v bezvědomí? Zamračil se doktor. Přes šaty měl velkou gumovou zástěru a na nohou gumové boty. Nechtělo se mu jít k doktorovi. Mechorost si povzdechl a rukou v ní svíral mob na podlahu, pokynul Elániovi ke dveřím do pracovny. Vezměte ho rovnou do operačního sálku. Bohužel musím nejdřív uklidit po panu solitvorném v čekárně. A proč? Co udělal? Vybuchl. Eláneus jehož přirozená zvědavost náhle rychle opadla, odnesl tělo do pracovní svatyně doktora Mechorosta. Připadalo mu trochu jiná, než když ji viděl naposled, ale je pravda, že to bylo v situaci, kdy neměl čas si všímat podrobnosti. Byl tam stůl a pracovní stůl a podél jedné stěny police plné lahví. Nebyly mezi nimi ani dvě, které by byly stejně velké. V jedné nebo ve dvou z nich plavaly věci. Na protilehlé stěně byly pověšeny nástroje. Až umřu, prohlásil doktor Mechorost a prohlížel si pacienta. Dám si nad hrob pověsit zvonec, abych si mohl dopřát to potěšení zůstat ležet, když na mě někdo zazvoní. Položte ho tady, vypadá to jako otřes mozku. Praštil jsem ho, snažil se být něco platný elánius. Tu ruku jste mu taky zlomil vy. Hm, taky. Velmi čistá práce. Krásná hladká zlomenina snadno se to srovná a zafixuje. Něco není v pořádku? Elánius stále ještě zíral na nástroje na stěně. A tohle všechno používáte? Jistě. Některé z nich ale teprve zkouším. Vysvětloval Mechoros zatímco se zaměstnával u pracovního stolu. No, přiznám se, že bych asi nebyl moc rád, kdybyste na mě použil například tohle, řekl Elánius, a pozvedl podivný nástroj, který vypadal jako dvě malá pádla spojená strunou. Mechorosci povzdechl. Seržante, myslím, že ve vašem životě nemůže nastat situace, kdyby bylo nutno na vás tento instrument použít ty jsou jaksi ženské povahy to jako prošičky a švadleny upřesňoval si Elánius a spěšně kleště odkládal tyhle? ne dnešní nočňátka si naopak dávají velký pozor, aby tyhle kleště nikdy nepotřebovala ty holky jsou na to pišné má práce s nimi je abych tak řekl preventivní povahy to je učíte nasazovat si náprstky a takové věci? Ano, je zajímavé, jak daleko se dá dojít s metaforou, nemyslíte? Elánius se znovu prstem dotkl pádel. Ten nástroj ho jaksi znepokojoval. Vy jste ženatý, seržante? Měla růže pravdu? Hm, ano, ale moje žena je jinde, dost daleko. Zvedl zmiňovaný nástroj a pak ho znovu spěšně odložil až kov zachřestil. Dobrá, ani vám neuškodí, když budete vědět, že přivést na svět nový život není jako vyloupnout hrachový lousk. No to si k sakru myslím, to by nám ještě chybilo. Stejně vám ale řeknu, že porodní báby se na mě obracejí jen velmi výjimečně. Ty čarodějnice totiž říkají, že chlapi by se neměli spát tam, kam nepatří, tak vám nevím. Podle nich by chlapy klidně mohli žít v jeskyních. Mechorost sklopil oči ke svému pacientovi. Slovy filozofa Skepta, zakladatele mé profese, dostanu za tenhle zákrok zaplaceno. Elánius sáhl pováčku, který vysal muži u pasu. Bude na to stačit 6 tolarů? Nejde mi ale do hlavy, proč by právě na vás měl útočit jeden z nepojmenovatelných. Vždyť jste policista. Já ano, ale oni ne. Vy je neznáte? No, pár jejich hostů už jsem zašíval. Přikývil Mechorost a Elánius si všiml, jak je náhle opatrný. V tomhle městě se nikdy nevyplácelo přiznat, že člověk ví zbytečně mnoho. Lidi s podivnými vykloubeninami, spáleninami po horkém bosku a takové věci. Víte, měl jsem včera večer malou šarvátku s kapitánem Windeysem a ten se ke mně choval neobyčejně slušně přímo ukázkově, ale vsadil bych své boty na to, že věděl, že se na mě tenhle mládenec a jeho kamarád chystají. To je jeho styl. Chtěl nejspíš vědět, co udělám. Myslím, že není jediný, koho zajímáte, seržante. Dostal jsem vzkaz, že by vás ráda viděla růžena Dlaňová. Tedy alespoň si myslím, že se jedná o vás. Ten nevděčný mizera byl ten výraz, který použila. Já jí totiž dlužím nějaké peníze, ale nemám vůbec představu, kolik. Mně se neptejte, pokrčil rameny mechorost a rukou uhlazoval sádru. Většinou si dohaduje cenu předem. Ale já myslím jako nálezné, nebo jak by se tomu dalo říkat. Ale já vím, bohužel v tom vám vážně nepomůžu. ho z chvíli pozoroval, jak doktor pracuje. Víte něco o slečně netopířivé? O té švadleně? To tady není dlouho. A je to skutečně švadlena? Tak tedy pro přesnost řekněme, že je to mladá žena, která se živí jehlou, nitmi a šitím. Jak se zdá, tak tam u nich se doslechla, že je v ankmorporku prošvadleny spousta práce a než jí tady pak někdo vysvětlil, co to ve skutečnosti znamená, zažila dvě nebo tři opravdu zábavná nedorozumění. Jedno z nich, to se stalo minulý týden, Mělo dokonce za následek, že jsem musel vytáhnout z ucha nějakého muže háček na háčkování. Teď se jen tak drží ostatních děvčat a bydlí se slečnou Dlaňovou. A proč? A proč? A protože vydělává velké peníze, proto. Napadlo vás někdy, seržante, že někteří lidé jdou například do masérského salonu skutečně proto, aby se dali opravdu namasírovat. Po celém tomhle městě žijí dámy, které si vyvěsí nenápadné cedulky s nápisy typu Vaše kalhoty vyspravím na počkání a malý, ale nezanedbatelný počet mužů se dopustí stejného omylu jako Sandra. Ve městě totiž pracuje spousta mužů, kteří nechali své ženy doma a sám víte, že občas na chlapa přejdou takové ty touhy. Zatouží například po ponožkách bez děr, a košilích, kde je víc než jeden knoflík. Dámy práci sbírají a předávají dál. Jak se zdá, je v našem městě velmi těžké najít nějakou skutečnou a ještě dobrou švadlenu. Ony jsou totiž hrozně nerady, když si je někdo plete se švadlenami a šičkami. Mě jenom zajímalo, proč po policejní hodině postává s velkým košíkem našití na nárožích. Ani v tom vám nepomůžu. Takže s tímhle panáčkem jsme hotovi. Asi by mu udělalo dobře, kdyby chvíli ležel v klidu. Pak doktor ukázal palcem na řadu lahví za sebou. Jak dlouho byste si přál, aby ležel v klidu? To byste dokázal? No, samozřejmě. Není to sice lékařský zákrok, který by byl funk Morporku běžný, ale protože kdybych měl postupovat podle běžné angmorporské praxe, musel bych ho praštit do hlavy palicí, tak na tom vlastně ještě viděla. Poslyšte, od vás, doktorů, se nečeká, že byste lidem ubližovali, že? Jen v důsledku obyčejné neschopnosti. Ale vůbec mi nevadí dát mu něco, co ho uspí ještě na dalších 20 minut. Jestli ho ovšem chcete preštit palicí, tak vám v tom nemůžu bránit. Poslední v host, kterého jsem tady zpravoval, měl několik prstů, které mu ukazovaly absolutně nesprávným směrem. Takže kdybyste chtěl tomu chlapovi ubalit nějaký ten štulec pro štěstí, mohl bych vám ukázat několik opravdu citlivých míst? Ne, díky. Jen ho odnesu zadem a pohodím ho někde v uličce. A to je všechno? Ne. Pak. Mu na tu jeho zatracenou sádru napíšu své jméno, tak, aby to bylo první, co uvidí, až se probere. A pěkně velkými písmeny, aby se to nedalo smazat. No, tak to je něco, co bych taky nazval citlivým místem. Vy jste moc zajímavý člověk, seržante. Dokážete si dělat nepřátele jako odborník. Šití mě nikdy nezajímalo, odpověděl Elánius a hodil se muže přes rameno. Ale řekněte mi, co všechno může mít taková pravá švadlena v pracovním košíku, ha? Co já vím, jehly, špulky, s nětěmi, nůžky, nějakou bavlnku, náhradní knoflíky a tak. Takže nic těžkého. No, vlastně ne. Proč se ptáte? Nic, to já jen tak, zavrtěl Elánio s hlavou a udělal si v duchu malou poznámku. To byl jen takový nápad. Já půjdu, abych odložil našeho přítele, dokud je tam nějaká mlha, kterou se mohu tiše krást. Dobrá, než se vrátíte, připravím snídani. Máme játra, telecí. Zvíře si pamatuje. Tentokrát spal Elánio stvrdě a dobře. Vždycky se mu lépe spalo během dne. 25 let nočních služeb mu v mozku vytvořilo zaběhané cestičky. Noční život pro něj byl svým způsobem snažší. Uměl stát naprosto nehybně, což je talent, který má málo kdo. Věděl, jak mizet ve stínech, jak hlídat a vidět, aniž je sám viděn. Pamatoval si Mruka Vindejse. Spousta z toho patřila minulosti. Ke vzpouře by došlo s Vindejsem nebo bez něj, ale bylo to tak, že on byl tou zhnisanou čepičkou na vrcholu nežitu. Vycvičili ho v cechu vrahů a nikdy mu neměli dovolit vstoupit do hlídky. Na to, aby byl policistou, měl příliš mnoho inteligence, tedy příliš mnohoté, špatné inteligence. Windeys zapůsobil na skřipce sebevraždu svými teoriemi, nastoupil k hlídce jako seržant a pak byl rovnou povýšen na kapitána. Eléanius nikdy nepochopil, proč, nejspíš proto, že se důstojníků dotklo, když viděli takového jemného gentlemana patrolovat na ulicích s těmi obyčejnými křupany. A kromě toho byl slabý na prsa nebo co? Elánius proti inteligenci nic neměl. Každý, kdo uměl použít kliku ve tvaru kulatého knoflíku, se mohl za starých dnů stát postrachem ulic, ale aby to dotáhl na post vyšší než serženský, musel mít plný pytel lstivosti, podlosti a uliční mazanosti, která se dala při špatném osvětlení zaměnit s inteligencí. A Windejs začal na špatném místě. Nesnažil se být nenápadný, nedíval se kolem, nepozoroval a neučil se, aby pak mohl říci: tak ti lidé jsou takový a takový, tak co s tím budu dělat? Ne, on si sedl a pomyslel si, takový a takový by lidé měli být, tak jak je změníme? Taková myšlenka by mohla být dobrá pro kněze, ale ne pro policajta, protože trpělivý pedantický způsob uvažování Vindejsovi v hlavě úplně popletl základy policejní práce. Tak pro začátek tady byl například ten zbrojní zákon. Zbraně byly použity při tolika zločinech, tvrdil Vindejs, že když se sníží počet zbraní, musí se snížit i počet zločinů. Elanius přemýšlel, jestli Vindejs seděl uprostřed noci ve své posteli a hýčkal sám sebe, když se mu tohle zdálo. Zabavíme všechny zbraně a kriminalita nám poklesne. Smysl to dávalo. A bylo by to i fungovalo jen, kdyby bylo dost policistů, řekněme tak tři na jednoho občana. K všeobecnému překvapení bylo zbraní odevzdáno hodně. Byl tady však jeden háček, který Vindejsevi jaksi unikl. A sice to, že zločinci na žádné zákony nedají. To je totiž základní předpoklad jejich zaměstnání. Není v zájmu zločinců zvyšovat bezpečnost ulic, snad jen pro sebe. A když teď věděli, co se děje, nevěřili vlastním uším a očím. Bylo to jako kdyby přijel otec prasátek a každý den byl dnem prasečí hlídky. Někteří občané nabili nejistého dojmu, že se něco nevydařilo, protože teď zbraně nosili jen grázlové. A policajti začali zatýkat poctivé lidi po tuctech. Když někdo průměrného policajta nakope párkrát do koulí, není to nic příjemného. A když má ten policajt navíc skoro jistotu, že je to jeho šéfům jedno, začne mít sklony zatýkat raději ty lidi, kteří mu okamžitě nevrazí nůž pod žebra. Zvláště, když jsou nepříjemní a uštěpační a mají na sobě mnohem dražší oblečení, než si může dovolit sám policajt. Počet zadržených prudce vzrostl a Vindej se to neobyčejně potěšilo. Je třeba připustit, že většina zatčení byla provedena na základě nepovoleného nošení zbraní posetnění, ale velký počet také pro napadení hlídky rozhněvanými občany. To bylo klasifikováno jako útok na městského činitele, což bylo oficiálně považováno za zvlášť odpudivý a trestuhodný zločin a jako takový mnohem důležitější než všechna ta přepadení, podvody a krádeže, které se ve městě běžně odehrávaly. Ne, že by zákon z města zmizel. Město bylo plné zákonů. Až na to, že ty zákony nenabízely mnoho možností, jak je neporušit. Vindes totiž nepochopil ono základní myšlenku, že celý ten systém je vymyšlen na to, aby polapil zločince a nějakým drsným a přímým způsobem se z nich pokusil udělat poctivé lidi. Místo toho teď chytal poctivé lidi a dělal z nich zločince. A z hlídky jen další zločinecký gang. A pak, když se celá ta připálená a skažená omáčka začala připalovat, vymyslel kraniometrii. Špatní policisté měli vždycky své způsoby, jak zjistit, že je někdo vinen. Tenkrát v těch starých časech, tedy dnes, to zahrnovalo palečnice, kladiva, malé špičaté kousky dřeva, a samozřejmě obyčejnou zásuvku u stolu, jež vždycky vděčně posloužila policajtovi, který měl naspěch. Vindejs nic z toho nepotřeboval. Snadno poznal, zda jste vinen, stačilo mu podívat se vám na obočí. Měřil lidi. Používal k tomu měrky a kovové pravítko. Pak si tiše zapsal odměřené údaje Provedl nějaké výpočty, jakože vydělil délku nosu obvodem hlavy a znásobil to vzdáleností očních koutků. A na základě těchto údajů dokázal spolehlivě, že jste zlý, nedůvěryhodný, prostě rozený zločinec. Pak jste strávil dalších 20 minut ve společnosti jeho mužů, kteří použili mnohem méně civilizované prostředky a metody. A ejhle! ukázalo se, že měl pravdu. Každý byl něčím vinen. To Elánius věděl. Věděl to i každý policista. Tak jste si získávali autoritu. Každý, kdo mluvil s vámi jako s policistou, měl v duchu strach, že má tu svou tajnou vinu napsánu na čele a vy se ji přečtete. To jste samozřejmě nedokázali. Ale na druhé straně se od vás nečekalo, že odvlečete někoho z ulice a budete mu kladivem drtit prsty tak dlouho, dokud vám to své tajemství neprozradí sám. Vindejs už by nejspíš dávno skončil s rozpádaným břichem v některé z temných uliček, nebýt faktu, že ho skřipec sebevražda považoval za užitečný nástroj. Nikdo nedokázal tak rychle a spolehlivě vyčeněchat spiknutí jako Vindejs. A tak se nakonec stal velitelem speciálů lidí takových kvalit a vlastností, že seržant srazil by vedle většiny z nich vypadal jako policista měsíce. Elánius častokrát přemýšlel o tom, jak dokáže Vindej z tuhle soldatesku udržovat pod kontrolou. Možná, že to bylo tím, že všichni ti hrdlořezové jakýmsi animálním způsobem vycítili, že mají dělat s mozkem, který se k brutalitě a zločinu dostal dlouhou a složitou cestou a byl proto schopen ve jménu rozumu vymyslet věci tak děsivé, že se o nich šílencům mohlo jen zdát. Žít v minulosti prostě nebylo jednoduché. Nemohli jste někomu uštědřit výprask za to, co se teprve chystá udělat, nebo za to, co se svět dozví později. Nemohli jste lidi ani varovat. Nevěděli jste, co by mohlo změnit budoucnost, ale pokud to Elánius správně pochopil, měla historie sklony se vracet do své původní podoby. Jediné, co jste mohli změnit, byly malé kousky po okrajích a nějaké ty maličkosti. S velkými věcmi prostě nic udělat nemohl. Šeřík prostě vykvete. K revoluci dojde tedy k určitému druhu revoluce. Jinak se to snad ani nazvat nedalo. Byla tady Lidová republika ulice Milasového dolu? Pravda, spravedlnost, láska za rozumné ceny natvrdovařená věce, vejce, která bude existovat několik hodin. Podivná svíce, která hořela příliš krátce a zhasla jako barevná raketa. A bylo tady vyčištění domu bolesti a... Každopádně udělal si práci, kterou bylo třeba udělat, jak to vždycky dělají policisté, kterým chybí představivost.